Kapitola šestnáctá Mocný Džarásanda Krišna Indra Prastu opustil a rozjel se rychle do dváraky, kde ho při vstupu do města uvítali příbuzní, přátelé a nesčetné davy občanů. Nejprve navštívil krále Ugrasénu, aby mu vzdal úctu, potom pozdravil Balarámu a natošel šel navštívit své manželky a syny. Nakonec vstoupil do paláce své hlavní královny, Rukmini, aby si odpočinul. Během následujících měsíců se Krišna dosechl o jedinečné poradní síni pándovců. Slyšel také, že se subadře narodil první syn, který dostali jméno Abhimanyu. Radoval se z toho, že se pándovcům daří a zatoužil je opět navštívit. Každého dne chodil do sněmovní síně Sudharma, aby se s ním zde mohli setkat obyvatelé dváraky. Tuto síň postavil Vyšva Karmá, architekt bohů, a měla tu zvláštní vlastnost, že každého, kdo do ní vstoupil, zbavila šesti druhů hmotného utrpení. Hladu, žízně, nářku, klamu, stáří a smrti. Jakmile Krišna vstoupil do síně, poklonil se králi Ugrasénovi a pak usedl na zlatý, drahokami vykládaný trůn. Přestože nebyl králem dváraky, byl uznáván za nejdůležitější z přítomných osob. Občané znali jeho božské postavení a považovali ho za svého přirozeného vůdce, zvláště poté, co osobně svrhl předchozího krále Kansu, U grasénova krutého syna a zbavil je jeho hrůzovlády. Když se všichni usadili v síni, byli povoláni šešci, tanečníci a hudebníci, aby jadovce bavili. Bráhmanové recitovali vědecké texty a pronášeli hymny a modlitby a síní zněla hra bubnů mridang, fléten a zvonků a také trůbení na desítky lastur. Krišna a Balaráma se těšili z různých představení a připomínali slunce a měsíc mezi mnoha zářícími planetami. Jednoho dne, brzy poté, co Krišna dostal zprávu o otevření Maja Sabhy, přišel do síně sudarma Cizinec. Krišna mu dovolil vstoupit a on vešel se sepjatýma rukama. Představil se jako král vzdáleného území. Jednoho z těch, které dobil Čarásanda, Vyprávěl, jak je král Magady stále útočnější, jak uvěznil tisíce přemožených králů a jak je drží v potupných podmínkách do doby, než bude připraven je zabít. Jemu se podařilo utéci a přichází jménem ostatních králů jako posel. O Krišno, o neomezený! Prosíme tě osoboť nás z našeho ubohého postavení. Džará je silný jako deset tisíc slonů a proto se mu podařilo nás uvěznit. Tak, jako se lev zmocní stáda ovcí. Jsi nejmocnější osoba a jsi vždy laskavý k těm, kteří u tebe hledají útočiště. Zasad se proto prosím o naše štěstí. Bylo dobře známo, že Krishna se s Jarasandhou již mnohokrát středl a ho porazil, ale zlotřilému panovníkovi se vždy nějakým způsobem podařilo zachránit si život. Jarasanda nenáviděl Krišnu za to, že zabil Kansu, Jarasandova přítele a zetě. Ve snaze Kansu pomstít, Jarasanda opakovaně kráčel proti jadovcům v čele ohromné armády ale ta byla pokaždé zničena a on se vrátil zostuzen do svého království, aby své vojsko obnovil. Zášť vůči Krišnovi, která hořela v jeho nitru, však nepolevovala. Krišna soucitně pohledl na posla. Když se chystal odpovědět, vstoupil náhle do síně Rishi Nárada. Můdrec předstoupil před Krišnu, který i hned vstal i se svými ministry, aby mu vzdali srdečné poklony. Krišna nabídl mudrci sedadlo a osobně jej ucíl Argeou. Potom řekl. O mudrci mezi bohy, je pro nás opravdovým požehnáním, že tě dnes vidíme. Dokážeš neomezeně cestovat světy a proto znáš vše. Řekni nám prosím, jak se právě daří pándovcům? A jaké jsou Judištirovi plány? Krišnova otázka byla důležitá. Díky své mystické síle věděl, že si Judištira přeje vykonat oběť Ráža Suja, což by znamenalo porazit Džarásandu. Nárada odpověděl. Můj milý pane, vím, že ti není nic neznámo, ale přesto jednáš jako obyčejný člověk a proto se mě ptáš. Mohu ti proto sdělit, že Judištirova vláda v jeho království je stejně neochvějná jako Indrova v Amarávatý. Nyní touží vykonat velkou oběť Ráža Suja a započal pro ní nutné přípravy. Právě se modlí, abys přišel do Indra Prasty a pomohl mu. Požádal mě, abych sem přišel a pozval tě. Krišna poděkoval náradovi za tuto zprávu? a obrátil se ke svému hlavnímu rádci Urhavovi. Co bych teď měl udělat? Udhava odpověděl. Zdá se, že můžeš dosáhnout dvou věcí naraz. Když půjdeš do Indraprasty, umožníš svému bratranci vykonat oběť a přivodit Jarásandovu zkázu. Ten nyní schromáždil tak obrovské vojsko, že jediný způsob, jak ho můžeme porazit, je souboj muže proti muži. Jen jediný člověk je schopen mučelit v zápase. Býma. Pokud bhýma přijde za Jarasandhou, přestrojen za bráhmanu, může ho vyzvat k souboji. Sanda je znám tím, že bráhmanovi nikdy nic neodmítne. Můj milý Krišno, měl bys Bhímu do Magady doprovázet? Když mu budeš nablízku, abys mu radil, zcela jistě v souboji uspěje. Schromáždění dalo najevo svůj souhlas. Jadovci již předtím hledali způsob, jak výbojného Jarasandhu zabít. A toto se zdálo být docela dobrým řešením. Krishna tedy souhlasil, že se vydá do Indraprasty. Uklidnil posla u králů, požádal o svolení k odchodu krále Ugrasénu a svého otce Vasudéva, a pak vstal a opustil schromáždění. Krišna se rozhodl odcestovat s veškerou okázalou nádherou a se všemi členy rodiny do Indraprasty a proto seřadil jadovce kolem sebe do dlouhého průvodu. Všichni pak opustili dváraku na tisících zlatých kočárech zdobených šperky Hedvábím a prapory za zvuku rohů, bubnů, trubek a lastur. Ze všech stran je ochraňovali vojáci, ozbrojení meči a oštěpy na mohutných černých koních. Znešené dámy se vezly na nosítkách a za nimi nesly bíci, muli a osly, zásoby a vše potřebné na dalekou cestu. Kryšna z Rukminy jeli uprostřed průvodu na kočáři řízeném dárukou a džajtrou, krišnovými osobními služebníky. Projeli provinciemi Anarta, Sahuíra a Kurukshetra, překročili řeky Drša Dvatý a Sarasvatý a pokračovali přes Pančálu a Maciu. Konečně dorazili na okraj Indraprasty a napřed vyslali poselstvo, jež mělo pándovcům oznámit, že se již blíží. Když se judištěra doslechl, že Krišna je na cestě, vykřikl radostí a i hned spěchal se svými bratry z města, aby ho pozdravili. Nařídil králským hudebníkům hrát a učeným bráhmanům recitovat posvátné hymny zvét. Pándovci se potom s Krišnou láskyplně objali a uvedli ho do Indraprasty. Krišna viděl, že město je slavnostně vyzdobeno girlandami a fábory. Když jel z do jejich paláce, ulice zapanily tisíce občanů. Průvod jadovců, který ho následoval, se jen s námahou prodíral hustým davem. Všichni byli doprovázeni do královských čtvrtí předními občany a vůdčími osobnostmi Indraprasty. Když si Krišna odpočinul a obšerčil se a jeho rodina se ubytovala, Přišel za ním Judištěra, aby si spolu promluvili o ráďa Můj milý Krišno, přeji si vykonat tuto oběť, ale nevím, zda uspěji. Řekni mi, co je pro mě nejlepší. Vím, že vše, co řekneš, bude jen pro mé dobro. Proto se při rozhodování o tom, co dělat, plně spolehnu na tvá slova. Judištěra seděl ve své síni obklopen bratry. Dívali se na Krišnu v očekávání jeho rady a tváře jim přitom osvětlovala mnohobarevná záře, vydávaná tisíci nebeských drahokamů, zasazených ve zdech. Do nastalého ticha, plného očekávání jsem zazníval tlumený šum hymnů pronášených bráhmany, který do síně doléhal z nedalekých chrámů. Krišna seděl klidně s rukama v klíně. Služebné ozdobené zářivými zlatými šperky ho lehce ovývali čámarami a v její ři z pavých pér. Obrátil se k judištěrovi a řekl. Jsi ve všech ohledech způsobilý provést oběť Rája Suja a stát se svrchovaným vládcem celého světa. Nejprve však musíš porazit mocného Džarásandu, který vytvořil s mnoha dalšími vládci téměř neporazitelné spojenectví. Rozšířil svou vládu nad střední částí země a činí si zálusk na další. On je největší překážkou tvých plánů. Krishna potom vymenoval dlouhý seznam králů podporujících Džarásandu. Všichni byli krišnovými nepřáteli a mnohé z nich v uplynulých letech on i Balaráma v nejrůznějších bitvách porazili. Nyní se sjednotili pod Jarásandovým vedením a spojenou sílu jejich vojsk nebude možné přemoci. Co tedy navrhuješ o potomku kurův? Jak chceš přemoci Jarásandu? Bhima vyskočil. Nebylo by moudré vyslat armádu, aby se Jarásandovi postavila na jeho vlastním území. Měli bychom ho vyzvat k boji muže proti muži. Mám dost cíly na to, aby ho porazil. A ty, Krišno, jsi zkušeným diplomatem. Arjuna zase vždy přináší vítězství. Vydejme se tedy my tři do Magady a vyzvěme ho. Jsem si jist úspěchem. Krišno odpověděl. To si myslím i já, a moudrý Udhava mi poradil to tež. Jsem připraven doprovázet Bhímu a Arjunu do Magady, abychom hříšnému Džarásandovi přivodili smrt. Judiště asi nebyl jist a neklidně poposedl na trůně. Jak vám mohu dovolit odejít jen kvůli svému zájmu? zeptal se. Jak mohu riskovat životy Bhýmy a Arjuny? Oni jsou mé oči a ty si mám mysl o Krišnu. Bez kohokoliv z vás bych nedokázal dále žít. Nechoďte, myslím, že ani Yamaraja by nedokázal Jarasandovi čelit. Prosím, upuste od vašeho rozhodnutí bojovat s ním. Vzdám se své touhy uspořádat rája svůj. Zdá se být nedosažitelným cílem. Z judištirova hlasu zaznívala naléhavost. Jeho láska ke Krishnovi zastírala všechny myšlenky na Krišnovu božskost a nepřemožitelnost. Potom promluvil Arjuna. Pocházíme z rodu proslulého udatností a odvahou. Jak můžeme jako slaboši couvnout ze strachu před nepřítelem? Jsme k šatriové. naší povinností je bojovat a je-li třeba položit v bitvě i své životy. Žádný čin pro nás nemůže být vznešenější než bojovat s Jarasandhou a pokusit se osvobodit uvězněné krále. Pokud nepůjdeme, lidé nám budou zlořečit, že jsme k ničemu. Taková ostuda by byla horší než smrt. Krišna souhlasil. Arjuna projevil ducha muže, zrozeného v rodu Bháratům. Nevíme, kdy nás přemůže smrt, ani jsme nikdy neslyšeli, že by se nesmrtelnosti kdy dosáhlo vyhýbáním se boji. Moudří říkají, že nepřátelům je třeba se postavit s využitím síly a diplomacie. Střetneme se tedy s Jarásandou. Buď ho zabijeme, nebo sami zabiti vstoupíme na nebesa. Judištěra se potom začal zajímat o podrobnosti z Žarásandovi minulosti. Krišna mu vysvětlil, že se narodil králi Brihadratovi, mocnému vláci Magady, když mu jeden Rishi požehnal, že bude mít syna. Rishi dal Brihadratovi čarovné mango pro jeho starší královnu, ale král je rozdělil na dvě poloviny, aby tak mohli počít obě jeho královny. Každá manželka pak porodila pouze polovinu dítěte. Truchlící královny obě poloviny pohodili v lese, kde je sebrala rákša s jménem Jará. Spojila je a dítě náhle s křikem ožilo. Džará vrátila dítě králi, který je pojmenoval Džará Sandha, neboli ten, kterého spojila Džará. Krišna dodal. Teď přišel čas tohoto džarásandu zničit. Píma ho bez pochyby v souboji zabije. Sanda bojovat neodmítne. Proto nám, o králi, dovol vydat se na cestu. Judištira souhlasil s Krišnovou touhou. Když vidím tvou mysl zaměřenou na tento cíl, o Kéšavo, džarásandu již považuji dávno za mrtvého, a všechny uvězněné krále zapropuštěné. Zcela jistě dovedeš býmu s Arjunou k vítězství nad tímto zlovolným vládcem. O, Kryšno, co je nemožné pro toho, kdo tě má za průvodce? Tři hrdinové se rozhodli vyrazit okamžitě. Oblékli se jako snátakové, studenti, kteří nedlouho ukončí svá studia a nyní žádají o milodary. Když opouštěli Indra Prastu, vypadali jako slunce, měsíc a Bůh Oně. Pláli hněvem vůči Jarasandovi a jejich těla, jako by ženula. Když lidé viděli, s jakým odhodláním vykročili z města, považovali Jarasandu již předem za mrtvého. Putovali po mnoho dní směrem na východ. Nakonec dorazili ke kopci Górata odkud mohli spatřit Džarásandovo hlavní město Girivradu, Rozprostíralo se uprostřed lesů a jeho jezera a pasoucí se dobytek mu dodávali na kráse. Překrásná sídla a paláce v jeho středu zářila a město obklopovalo pět mohutných kopců porostlých rozkvetlými stromy. Krišna řekl oběma pándovcům, že toto území před dávými časy zastavil samotný Manu, otec lidstva. Největší z pěti kopců, Čajtaka, chránil hlavní městskou bránu. Tři hrdinové na něj vystoupili a začali holýma rukama bořit jeho vrcholek. Brhali dolů balvany a jejich přičinením se začala sesoubat půda. Na úpatí kopce stál mohutný buben z kůže rákšasy, kterého Jarasanda kdysi zabil. Jeden úder do bubnu zněl po celý měsíc a Jarasanda na něj nechal bubnovat neustále. Tím chtěl varovat každého, kdo by jen pomyslel na to, že město napadne. Arjuna s Krišnou rozbili buben na kusy. Sestoupili z kopce a přelezli hradby táhnoucí se okolo města. Stráže zůstaly překvapeně stát, když to tři zdánliví bráhmanové takto neobvykle vstoupili do města. Býma je vedl ulicemi ke královu paláci. Cestou viděli mnoho lákavých a dobře zásobených obchodů. Když kráčeli kolem prodavačů květin, vzali si girlandy a pověsili si je na krk. Vkráčeli do Džarásandova paláce a namířili si to na hlavní nádvoří kde právě král konal oběť. Učení brahmanové z Gryvrađi pozorovali nešťastná znamení, která nevěstila nic dobrého. Poradili proto králi, ať se postí a vykoná oběť k zažehnání zla. Když Džorásanda seděl před planoucím ohněm, spatřil k sobě přicházet tři mocné muže v oděvu s nátaků a ozdobené girlandami. Považoval je za bráhmany a ihned povstal, aby je pozdravil slovy. Buďte vítáni. Krišna král řekl, že jeho dva přátelé drží slib a do půlnoci nepromluví. Tehdy mu sdělí účel své návštěvy. Krišna věděl o králově slibu, že dá každému bráhmanovi cokoliv si bude přát, i kdyby přišel třeba o půlnoci. Jarasanda je ubytoval ve svém paláci a oznámil jim, že je o půlnoci navštíví. Té noci Jarasanda vstoupil do jejich pokoje a uctil své tři hosty předepsanými obřady a daroval jim krávy, poskytující hojnost mléka. Jeho hosté však uctívání i dary odmítli. Krišna řekl: O králi, přišli jsme tě požádat o zvláštní milodar. Si znám tím, že dáváš bráhmanům vše, co si přejí. Pro vznešeného člověka není nic, co by nemohl věnovat darem. I tělo lze obětovat vhodnému záměru. Splň tedy naši žádost, prosím. Jarásanda si je prohlédl pozorněji. Ve svých barevných oděvech a se zářícími girlandami nepřipomínali žádné bráhmany, které až dosud spatřil. Jelikož však v tomto převleku přišli za ním a žádali ho o milodar, nemohl odmítnout. Řekl. Dám vám vše, oč žádáte. Vy tři však ve svých oděvech a ozdobení květy jako bráhmanové nevypadáte. Vaše dlouhé paže potřené vonící santálovou pastou připomínají kmeny stromů. Vaše ruce nesou jizvy odtětivy. Strhli jste vrchol kopce čajtjaka? A vstoupili jste do města jako nepřátelé a vyhnuli se bráně. Také jste odmítli mé uctívání. Takové chování přísluší nepříteli. Myslím, že jste kšatriové. Odpovězte mi čestně, neboť pravda zdobí i samotné krále. Krišna na králu v ledový pohled odpověděl úsměvem. Tvá poznámka je výstižná, nejsme brahmanové. Slib kam mohou držet i k Šatriové i bráhmanové. A správně se domníváš, že jsme nepřátelé. Proto jsme vstoupili do tvého města násilně a odmítli tvé uctívání. Přišli jsme, abychom tě vyzvali k boji muže proti muži. Džarása nebyl překvapen. Nevzpomínám si, že bych vám kdy nějak ublížil. Opravdu, nespáchal jsem žádný zločin. Ten, kdo napadne nevinného člověka, se za tento hřích dostane do pekla. Vždy plním povinnosti své společenské třídy, chráním občany a nějakým neškodím. Proč mě považujete za nepřítele? Krišna rozlobeně odpověděl. O králi, zastupujeme někoho, kdo si přeje zastat se důstojnosti královského rodu a v celém světě upevnit náboženství. Jak se můžeš považovat za zbožného, když vězníš tolik králu? Dokonce je zamýšlíš předložit jako lidské oběti rudrovy? Zacházet s těmito králi jako se zvířaty. Kdo, kromě takového hříšníka jako jsi ty, by byl něčeho takového schopen? Zcela jistě sklidíš následky svých hříšných činností, neboť zákon karmy je neomylný. I když si myslíš, že se ti někdo nevyrovná, brzy tvou píchu rozdrtíme. Přejeme si, se zajaté krále propustil. Věz, že jsem Krišna a ti to dvaj jsou Bhýma a Arjuna. Nyní splň svou povinnost k šatri a bojuj s námi ještě dnes. Buď propustíš krále, nebo se vydáš do sídla Jamaráži. Jarasanda se rozesmál. To jsem si mohl myslet. Můj starý nepřítel Krišna přichází v přestrojení ve snaze mě zabít, ačkoliv se o to již tolikrát marně pokoušel. Jaký hřích jsem spáchal uvězněním králů, když tím chci potěšit šivu? Všechny jsem čestně porazil v bitvě. Je tedy mým právem naložit s nimi dle své libosti. Nepropustím je ze strachu z tebe nebo z těchto dvou. Budu bojovat. Buď schromáždím své vojsko do bojového šiku, nebo se vám třem postavím sám. Nebo, přejeteli si, budu bojovat s tím z vás, kdo nejvíc touží zahynout mýma rukama. Krišna pohlédl na své dva přátele. Rozhodni se sám, Jarasando. Vyber si kohokoliv z nás k zápasu muže proti muži. A tím, ať se náš spor urovná. Jarasanda dal přednost boji s Bhímou. Krišnu s Arjunou nepovažoval za soupeře hodné své síly. Pouze Bhíma se mu zdál být dostatečně silný. Bhíma se zlověstně usmál a sevřel pěsti. Svraštil obočí a zlostně hleděl na Jarasandu. Dohodli se, že se setkají za východu slunce a král se odešel připravit na zápas. Jarásanda nechal bráhmany, ať nad ním pronášejí příznivé védské hymny, a potřel si tělo posvátnými mastmi obětovanými bohům. Pak posadil na trůn svého syna a svázal mu vlasy do pevného uzlu. Slékl si královský šat a oblékal si jen bederní roušku. S východem slunce opustil spolu s býmou město. Pro něho provedl Krišna obřady k usmíření bohů. Král připravil dva ohromné kije ze své zbrojnice. Oba bojovníci se jich chopili a vstoupili do rozměrné, provazy obehnané arény přímo před městskými branami. Vypadali jako dva mocní lvy, rozuřeně zírající jeden na druhého. Na znamení dané bráhmanem se vrhli jeden na druhého a svými kroky rozechvěli země. Oba mocní hrdinové vydávali při střetnutí mohutný řeh. Uštědřovali si mocné údery, doprovázané děsivými hlučnými ránami, a od jejich kijů při nárazech odlétali z pršky jisker. Jak se tak točili a uhýbali, připomínali dva tanečníky na jevišti. Diváky oslnilo jejich umění v zacházení s kijem. Ze všech sil zasahovali jeden druhého, ale ani jeden neustoupil. Oba měli sílu jako deset tisíc slonů a při zásahu kýjem se jen smáli. Brzy byli oba kyje napadrť a proto je odhodili a pokračovali v boji holýma rukama. Chytili se vzájemně pod krkem a vláčeli se po aréně. Hledali příležitost, jak srazit svého protivníka k zemi. Pýma svého nepřítele sevřel a snažil se jej rozdrtit pažemi. Sanda se vyprostil a kopl nohou ve snaze vyvést pýmu z rovnováhy. Máchali rukama nahoru a dolů a jindy je zase drželi u těla. Zdvíženými pěstmi mířili údery na určitou část protivníkova těla a pak je najednou nechali dopadnout úplně někam jinam a duněla jejich výkřiky a ozvěnami nejrůznějších úderů. Obavili zkušenými zápasníky a znovu a znovu předváděli mnoho úžasných, úhybných manévrů. Svírali si navzájem paže a pasy a ohromnou silou se drtili navzájem. Vydávali zvuky připomínající hrom v oblacích a bojovali vytrvale jako dvojice šílených slonů. Kolem arény se zhlukl početný dav. Občané všech vrstev se přišli podívat na zápas a při pohledu na oba zápolící muže úžasem ani nedýchali. Zvuk vycházející z arény připomínal dunění hromu či padající útes. Když se váleli kolem ve vzájemném sevření, země se divoce třásla. Ani jeden z nich neprojoval známky únavy, a tak boj pokračoval po celý den až do západu slunce. Když se setmělo, zápas byl do dalšího rána přerušen. Jarásanda pozval býmu a jeho dva přátele do svého paláce a staral se o ně jako o významné hosty. Ačkoliv byli nepřátelé, Sanda se cítil zavázán je uctít. Příštího rána zápas pokračoval, a opět trval po celý den, aniž by některý ze soupeřů získal výraznější převahu. Když nastal večer všichni se znovu vrátili do králova paláce. Zápas tak trval 28 dní. Býma už začínal mít pocit, že snad ani nikdy neskončí. Zdálo se mu, že není žádný způsob, jak žarásan do přemoci. I král cítil vůči svému protivníkovi respekt. Nikdy předtím se mu v zápase muže proti muži nikdo nevyrovnal, ale teď to vypadalo, že pádův syn je nepřemožitelný. 28. dne se Krišna zamyslel, jak by býma mohl boj ukončit. Jelikož Jarasandhu po narození spojila rák Krišna věděl, že v tomto spojení bude jeho slabina. Býma by ho měl roztrhnout vedví. Když byl v býmově zorném poli, Kršna vzal větévku a podél něj roztrhl. Býma náznak pochopil. Našel příležitost, kdy se mu podařilo Jarasandu srazit k zemi a stoupil mu na nohu. Pak ho uchopil za druhou nohu a přitáhl ji k sobě. S ohlušujícím řevem pak roztrhl Jarasandu na dva kusy od řetí k hlavě. Král zemřel s výkřikem, který se rozlehl po celém městě. Občané jim byli otřeseni a běželi se podívat, co se stalo. Našli Bhímu, jak stojí nad dvěma polovinami zabitého panovníka a všichni začali křičet. Běda! Krishna s Arjunu přistoupili k Bhímovi, aby ho objali. Všichni tři se pak vrátili do města, a nařídili sandovu synovi, Jaya Cénovi, aby z vězení v horách propustil všechny zajaté krále. Králové přišli do města, kde vzdali Krišnovi poctu a uctívali ho. Když Krišna s oběma pándovci seděl v Sandově paláci, všichni zajatí králové, kterých bylo na tisíce, se jim poklonili. Jeden z nich jménem všech oslovil Krišnu. Můj pane, chápeme, že naše utrpení v džarásandových rukách je výsledek našich hříšných činů v minulosti. Teď si uvědomujeme, že to, jak nás pokořil, bylo ve skutečnosti řízením osudu, neboť nás to přimělo vzdát se falešné slávy. Byli jsme pišní na svou sílu a postavení a jen jsme s ostatními krály bojovali o svrchovanost a bohatství? A tak způsobili smrt mnoha lidí. Teď jsme bezmocní a zoufalí a závisíme jen na tobě. To je naše veliké štěstí. Krišna přijal jejich poklony a zařídil, ať dostanou jídlo a oblečení. Potom jim řekl, ať se vrátí do svých království a přijmou Judištiru za vládce světa. Pándovci brzy vykonají oběť ráďasuja. A oni všichni by se jí měli zúčastnit. I Džaja Cena souhlasil s tím, že přijme Judyštyrovou nadvádu, a když byl Krišnou se všemi náležitostmi korunován králem Magary, zařídil pro něj i pro pándovce odvoz zpět do Indraprasty. Po návratu Krišna zamířil za Judyštyrovou a řekl mu: O nejlepší z králů, díky přízní osudu, je Jarasandha Mrtev a uvěznění králové na svobodě. Bhima i Arjuna jsou živí a zdraví. Judiš teda s radostí objala své mladší bratry i Krišnu a řekl. Tvoji milostí, milý Krišno, lze dosáhnout čehokoliv. V skutku pouze prostřednictvím tvojí síly může někdo projevit svou sílu. Jsme králi a vládci, jen pokud to dovolíš. A přestože jsi neomezeně svrchovaný, prostý světských tužeb a nenávisti, vystupuješ na venek jako obyčejná lidská bytost. Krišna se usmál a požádal Judištěru o svolení k odjezdu. Judištěra pak určil datum zahájení rážasuj a Krišna souhlasil, že se v tu dobu vrátí. Nejprve si však pándovci budou muset podrobit ostatní krále země. Po rozloučení s Kuntí a Draupadý nastoupil Krišna do kočáru a vydal se zpět do dváraky. Po Krišnově odjezdu řekla Arjuna Judištirovi. O králi, vlastním luk Gándýva a Tolce s nevyčerpatelným množstvím šípů, spolu se schopností použít je ve službě tobě. Chtěl bych se vydat na výpravu a přimět krále světa, aby ti platili daní. Dovol mi jít na sever a podrobit si tam všechna království. Judiš těda odvětil. Máš mé svolení o Dananžejo. Bidej se na cestu v příznivý den a s požehnáním bráhmanů. Nepochybuji o tom, že dobědeš vítězství nad všemi. Arjuna schromáždil velké množství vojáků a zanedlouho vyrazil na sever. Píma se v doprovodu podobného počtu ozbrojenců vydal na východ, sahadéva na jich a Nakula na západ. Judy byl vzrušen výhlídkami na to, že bude moci již brzy vykonat Ráčasuju. Tím by dosáhl mnoha věcí najednou. Jeho vznešený otec by byl povýšen do nejvyššího nebe a on sám by svět neochvějně uvedl na cestu náboženství. A co bylo nejdůležitější, Krišnu by uctívali nade všemi ostatními jako nejvyšší osobu. Král se tedy začal radit s Daumjou a ostatními vznešenými bráhmany ve svém království o přípravách na oběť a dostavil se i Vyasadeva, aby mu poskytl další rady.